Щиро, я би не радив дочитувати до кінця цю сторінку. Якось у збудженому стані уявився лабіринт. Це було настільки реально, вірніше яскраво, що я не сумнівався в суті гри. Вибратися до виходу, якщо таки існує. Я не знаю, що то значило. Життя, уяву, якісь психічні процеси. Але це безперечно гра, принаймні тепер, і в ній є свої тупики, і свої мінотаври також. Я знову в черговому тупику і намагаюся вибрати звідси. Я почуваюся тварюкою, що сама завела себе в цей темний кут. І як тільки припиняєш сіпатися, зразу опиняєшся в гидкій пліснявій ямі. Здається, тому я не зміг би обійтися без твоєї допомоги. Поруч з тобою я не зміг би почуватися тварюкою. Це надзвичайно сильний каталізатор, якийсь фермент, мої почуття, антибіотик проти моєї плісняви. тільки б вона не виявилась сильнішою. Це все бритко, те, що я роблю, склавши цей аркуш в четверо і поклавши до конверта. Для кого буде приємно, засунувши туди руку, виявити, що вона вся в гівні? Репетую, як навіжений флагеланд про свої гріхи. Порвати це все надрантя. Заспокоююсь. Сподіваюся, мій спокій не від того, що в когось зіпсується настрій на кілька хвилин. І є питимія. Треба якось проводити час. І ще мені приснилось, що я тебе втратив. Якось незрозуміло, і місяць геть чисто новий. Я не годен позбутися думок про тебе, але це небезпечно. Я боюся тобою насититись. Сервус, цілую твою ніжну шкірку. Ось так Аєвка читала ці листи в метро. Читала з таким страшним обличчям, що люди ледь не вступали їй місце. Але Євка не звалилась на підлогу. Людські задки залишились там, де й були. Світ косив під константу, вдаючи, що нічого не змінилось. Якщо не фокусувати зір на його фоці, він починає бавити своїм обличчям. Євка болюче примружувала й розкривала очі. Ага, стає навіть трохи страшно. Диви, які очиська. І так темні, а тут ще й починають провалюватися. Ось уже вони стали такими глибокими дірками, що пропалили книжку на 600 сторінок. Де та фотка з ними була закладкою? Пропалили євці коліна, пропалили товсте крісло і паркет. Починається, мабуть, пожежа. О 2 і засинання. Хоча як, усе разом? Євка спокусувала зір назад, тобто просто сфокусувала, і закрила книжку. Там випав сніг. Даніо сказав, що потрапив у бурю. Він тоді саме висів, летів, сунувся на канатній дорозі в урохті. Певно, з ним були ще пляшка коньяку, і друг коля з Дніпропетровська. А Євка в той час оловила сніг всередині себе. Це як сніжить у телевізорі, сказала вона киплячому чайнику. І в облом перемикати на інший канал. Стрибки температури тіла, шкала градусника, перегони температури з тіла в тіло. Перегони. Ставлю... Двісті умовних одиниць на номер вісім. Скільки вам треба грошей на місяць? За шкалою Фаренгейта. Фарингосепт. Хронічний фаренгіт, якщо є така хвороба. Лоботомія. Це стробоскоп і глисти. Базидова хвороба. Ой, які в мене великі очі! Євка відчувала, що шизується. «А хіба є це дієслово у теп? Часі. Є як процес».